او زموونه بسم الله الرحمن الرحیم د هغه نو بیان د توحیده کبره اوس بیان ذکرونه د توحیده کبره ده توحیده تیتل کې مونږ هدا څو اقسام ذکر کړیو يان دا ویلو چې د حادثه استر چې د نړۍ حادثه فیزياته نو په ری باندې او طهارته کبرا حادثه چې د ماو کماله د دیو جنا کاری کې وصل لجميع بدن رامي. ارتول بدن ونزل اغا بکرالا ارتول بدن ونزل بکرالا نمتو عارت کبرا اجداغی تسکره کی باب کنو لسا حدیث تی شبک ما سلیلی بکی یاو خبر موجبات و غسل بس سوال لغسل وعجیبی موجبات الوسل د کیفیت الاتصال کیفیت الاتصال در مقدار و مائل الوسل سور و غو بان دی بلامی واحد یلوک کلامن خازن خاورون دی یو لوخین لعمبن بنزم ال الاحتياط في الغسل سباغن الاستتار للغسل لو غسل د پارس سکندر په تیدل پردہ کور پردہ سکندر په کور تو حالت اکو برا کی یو استعاب دی این طول بدن باندی اوبا چاو دویم تا عاقودو المغابی لا غزایو نو خیال ساتل چه کم غزایو تا دیرک اوبا نرسی سڑے بسار نو دا املا دا اترخونو تا امغانو تا دیتو بنا رسی سدیتو غیلکی کتا احفدو المقابل لآغا زعینو خیال ساتل احتمال کول سکمو زعینو تفعال آسانو بنا رسی چاوو جباتی نشی نا دیل بارا کی وحیق زیاد د ټول بدن چې کوم دینو اوالو اندوي او وګ او بیا خاص کر تا او د مغابن دا د زیږې چې کوم دینو د خیاب ساتل اولنې کې موجبات اصول ذکر کړي بل 1 عن نبي حريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي رسالة فرمائي إذا جلساها لكم قال شكيني وتنساسون بين شعابها الأربع دخل دخل سلور و يسوط الميال بين شعابها الأربع سلور أن دامنا سلور شعب دخل على یو یادین اور اجلین یادین اور اجلین سلوچو ذو مقاول د او فخیزین پر او فخیزین ذو مقاول فخیزین او, أو, أو طرفین د فیزنو طرفین د فرض سرورم اطراف بعد فرض دین نشابه الربع ان اطراف بعد فرض ثم جاهدها بیاځي کمنه نه چې ما بیا زور ور کې یې سزله و سره و کی مراد دینا نه هغه دخول له چې هغه ځکنده نه اتحال د حشفی اوشی داخل له امرایي کې سو ما لَكَرُسْتُ رِوَيَتْ كِرَازِي اِلْتِقَالِ خَتَانِينَ فَقَدْ وَجَوَرْ غُسُلْ وَاِنْ لَمْ يُنزِلْ فَدَبَانِ غُسَلْ وَاجِبْ شُوَ اگر چِنْزَالِ نِوِی اگر چِنْزَالِ نِوِی شَوِ دِل تَا مَسَلَهِ مَلِكِی وِيَوْ چِنْتِقَالِ خَتَانِينُ مُوْجِبْ دَ اگر کنزال نیوی شیر یاو مسئلان نون دادی داری اتخاب خطانی او دویم دے ال ایک سال بدون الانزال دویم اینوان دے ال ایک بدون الانزال دا جی کمدنو موجب دا غصر لے این سرے او پلی بیوی بی سارا جیباو کی اگر کې یوازې شې خو چې دخول شې په دوه باندې رسل واجبېږي په دواړو باندې اوس څنګه کندې نو واجبېږي د جمهور او ما مسلګته چې بده باندې رسل واجبېږي ځنه چې کندنه ځاوېږي ازنی صحابی کرام اوز ازنی اماؤ دا غیون دا چه کم دنو قول لے شسو پوری انزال نیوی شای تراغی پوری غسل نواجبی والیک سال بدون انزال موجب در غسل نده دا غیون دلیل دنبا انما الماء من الماء, وبدو غسل دو إنما الماء, الماء دو دو دو او بده وصل واجبيږي د واجب زمانه نه الماء من الماء دا وي حاصل دبالي نو وصل جو واجبيږي دا د زمانه نه واجبيږي تش په اكمال او بيدخال قریبه د وصل لواجبي دارنگی در جی کم دنو صحابو قول ده چه اغیی کم دنو داوی چه تش پی انزال بانی چه کم تش پی خال بانی اغیی غسل نو عجیبی ده اغیی بانی غسل یوزاری ویت دا جمعہ کتا اور دویم شي کم دنو دا اشرف جلل تعالی تعالی ری ویت پرستو یولسن نمبر ری ویت کی را دی فصل ساری کی کہ ذا جاوز الفتان و ختان وجب الغسل فعل درو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتصرنا اذا جاوز الخیطان والخیطان و جبال غسل شکل نغسل واجبشی نبی علیہ السلام و سلام او ماد دی وجنغسل کرو ایت خار ستانیلو مجیب دغسل ولم يبعث انزل اولم يوزل اذا تلقى الختانان انزل اولم ينزل وجبل غصب شكال انتقال الختانين لوشي بتاريخ وجل واجبين دارنغي دو مر رجل الله تنو بدر کی قدیبا اجماع شیدہ عمر رضی اللہ عنہ سخت اکڑے وا شي کماه سوک تاولګه در چلے دی ول رسول کین دوری بول ورکو اجماع صحابه پر شی وا دا اجماع ای مسللا شو دې باندې رسل واجبې مقای کرامو ذکر کړی کر چه کلا علت امر مبطن وی وسبب زائی وی قائم مقام دلت گرزی تو حکم دا پارایو سبب زائی وی او بل علت حقیقی وی علت حقیقی وی چه کلا علت امر مبطن وی چاگیتا چکنن رسائی نکی وی او پتن لگی بیا موجب د غسل چه بیا حقوقه با سبب ظاهری باندې لېږي او سبب ظاهری هغه اتحال چې د حضور چې کندر وشی سبب ظاهری د غسل او علت اصلی چې نو هغه انزال لې او هغه امر مبطنو انزال امر مبطنو دا ریفه ته لګیدا دا وېده قلتنم چې څنګه رو پته لګې او حالات هم چې څنګه صبر شاتې لدیو جنا سبب ظاهري غیر مقام کړ د امری مبطن او نفس بدخول وانے او حکم نفصل وائلے لا اجماعی مسلا الواتداری وایت چکم دے انم الماء من الماء انم الماء من الماء نبی بارک سائر دے مشکاتی او ذکر گئی قال الشیخ الامام محیر سننا ارحمه الله ذا منسوخ دا روایت کې خبرونه باندې منسوخ دی وایي دا روایت منسوخ دی لذي مطلب دا لري چې دا بالکل یو منسوخ دی ورپسې تشریحي جواب کې مطلب ته دې ان مباو من الم د لاندې ل جوکه احتلامو د راه نورمو او یو په کېې کمنو هغه مباشرت معمر اومو د په نور ځایو کې دا معمول بهري او به صورتت کېد چې کمو منصوف دا یو چې زیسه د منص په دغې وتونو باندې. نور داری ریت مامول بیعا دی و بدا د جوزی کی زکرنون دے منسوخ تی و قال شیخ ایمام محسن نار رحم و لعظہ منسوخ و قال ابن عباس انم الماء من الماء فی الاختلام دا زکرنون د اختلام مصالح مطلب دا دے روایت دا ورځي کمندنو مزر هغه اختلامه اختلام چې کمندنو سړی تا او خوب ده لوي خو انځر یې نوي شي او په جابا باندې چې کمندنو سڑک شونهګار پاکستان نقشه یې به نه جوړ کړي نو بیا به چې کمندنو بدبانه ان دې په پاسه دلاو د روایت تفصیل کو پهنوالبا او دلبا شاوله الله رحمه الله تعالی هغه ذکر کړکړي چې دا د استوراویا نو دا روایت تفصیل ته مطلب داري چې سر د دې روایت مزدار احتلام نه سرب دې دی روایت مزدا ثنادی تلان دې کيا وسره دې بيسره لو بي کې غ شپ لګي نو بده ونه وصول نو واجبيني تر څو پوری چې د کار ساتان نو مي راغلي وي انزال نه شي اهر ذيك من المال من المال کلا کس دې واجب جنازه کرامو کرام کوم روایت دې جانو صحابو نه قل شه چې موږ جما دا بلت سره وکولم او موږ او صلی انزال و نو شه نو موږ او صلی الله ورا او ارا ذکی محدثین توجیزي تر گئی چې دا ذکی د جما نه مراد مباشرته فاحشه ده بدون انزال بدون الانزارنا بدون اکسان اغتنا مراد دی و درد من الماء سولی شوی ترغیب بوری چه کمدن و غسلنا و عجبی نقال ابن الماء من الماء اوام تربیزی و لما جدو فی نادرین جواب دی چه ما فیس صحیح بو اس صحیح داری وید ترمیزی دی انوالماو من المای فیل احتلام فلما جدو فیس صحیحین صلو رن جواب دا دی چه انزال حکمن انوالماو من المای فلی حدیث پانی عمل شتید بې وختال انزال کیومره نو 1 انزال چهره مداو په دوه قسمه یو انزال حقيقي دی چې کاسه لوښاوه ترجیح او انزال زمانیو او د مداده چې ادخال وشي او اگر انزال نه وشوي نو دا انزال وکمن نه دا کومه اوه چاله د امله او تنوي سبب ظاهري د هر دل ده اعظال مقمن ده بل جواب داره شاید مرشا تعالی ده فرکری چه انما من الما چه ده انما الماو من الما ضرور ده چې ار وقت ده چه کم دنو حصر ده اول پسانی کی کیوی کل حصر ده سانی پا اول قانون ده نما خدا ده چه حسر ده اول بچا کیوی ثانی کیوی او کل اکر آقا سن کرده چه چه حسر ده ثانی بچا کیشی پاول کیشی مطلب دا چې ده منینا غسط الواجبیگی تشق او دستنا نه غاڑی بیوالی لا منی چه ده ده ده مجبات ده غسط النا نکه ده مجبات دو زون نکه د موجبات انده مانی حکم غسل له د مانی حکم څه بل سلام نه پاو تاسو پر نور سرکار نه کی خا مخه وسله او څل دا ریبل را نه سره فاطمه مسالم رضی الله تعالی عنها قالت قالت هم مسلمه رضی الله تعالی عنها ويومسلمو يا رسول الله إن الله لا يستهي من الحق لا تمهيد بسوال لك سوال لا دفع على المرأة من غسل نامخيني جدن لا تمهيد بسوال لك تبوسكو دنانا ومسلم اغير تبوسكو خو تبوسه دا سوچي خاما خالا سدت نحايا تبوسكو دموخ کې د تمهید کې ورغلو چې ان الله لا یستاهی من الحق الله رب رضت مناسب جواب نه حیا نکي او حق د بیان نه حیا نکي چې څه زمو ضرورتي او څه زمو مناسبي واقع لمون کې بیان ان الله لا یستاهی من الحق فهل علی المراه الصالحه فهل علی المراه من غسل اذا وخذا باندې غسل شته کله دې اختلام وشي چې کله اختلام وشي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایله نام او وصول واجب دي ازاره تل ما وقالت كالذو عيني فغطت ام سلمة وجهها ومسلمن استوى والنبي صلى الله عليه وسلم ذاجه وطهارته وقعد استوى باغي المخبط وقالت يا رسول الله خذ يا رسول الله تحت للمرقه وخذ قوم احتلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم و توی آو کنا تاری برد یمینو که فبیما یشباو هاوالا دوها اولی نکی گی و تا لاستخارو که پر کرشا فبیما یشباو هاوالا دوها دید دا دیختل بچی دا مشابهات اولی کی گی چکالا چکم نرو بچی چا مور تا دنداؤ تا اولی زی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تابوس کو فغتت ام سلمہ توجہہ داول نے ویدہ دے سوال دے دے روایت را ویا چڑا لو دا ام سلمہ پپلا لو دے بکا لو چھے دے وچ پزاد تو ما پلا موصہ کو پڑھ یو جواب چې دا کول زعنف د شراويه د ام سلمنه ام سلمنه د ام سلمنه كتبله راويده زعنف هغه زعنف کوله لري شفقت د تو مسلمان تواجه او قال ويم جوابداري چې دې کې ارتفاع کړي چې دې په دې کړي د تکلم نه چاته دې رب کا راو چې دی ویل لري چې ما مخ پټ کو بلایی بزوی وویم مسالم کو مخ پټ کو ته دیلی سلام دی ویو مسالم کو مقصد پټ کو بل زان نو می سره دی چې کرکړل غسړې او خپلونکو کې پپلو ورشي وروجه کو بزن ساز در سټو را وچو را زان په پړاتکی مدهوم ارتفات کړي د تکلم غیبت تا نفرض کوم مسالمہ مخبل لرا وکالت وی وویل او تحتلب المرأه کوم مسلما کوم خدا وا دا تعجب وکي زم سوال لاره چې دا تعجوب دی یو بڅو کوم مسلما چې یو جواب دی چې خو په مزاج کې ګروږت ته نو حادثت در احتلام کمو ت... خلوطا تا... او بیا حقی کم کم کمو هر اخذ تم نبیخیگی و هر وقت نبیخیگی ندی وجه شکن راگی ہے لغو کو تعجبو کو زنانو مزاج کی برودتو ندی وجه نا ارې چې ګمنر دا تعجب وکړو دوی مداوا چې داوا چې دا هشته لامه ضا خامخه د تصورات وجود کې چې تصوراته شي او یا چې غم دنو د امتلاء او ویای المنی نکي یو اختلام د وژن کبیر تصوراتونو چې خویر تصوراتي د اړیو د وژن اختلام شي او زن د اړجه تلالم شي دا ووجد امتلاء او ویای المنی شیده مانی لو خیڑت شیده نور کی تویی نو نبس آغتی نخوب کی توی شیده خوب کی توی شیده نو امی سلمه جی کمدنو دا نیکه بی بیوا ند قبیح و تصوراتونا اللہ ساتھ لیوا مکہ کی مسلمان اشیوا بے حجرت کرو خواون دے و مسلمہ و اللہ رب العزت بدا قبیح و تصوراتو نسک بڑی گی ساته دیوی. او در بلا او و موجود شیوی نیوی ندید دو وجه نشه کمدن و آغیت در حادثه نو نو آغیت زک ناشنا لگی دلیو ناشنا چه کمدن و آغیت لگی دلیو بیا نبی علیه السلام جواب ورکو فبیما یشبوها ولدوها دا جه کمدنو نبی علیہ السلام جواب برکی پا دید پارا چھے دید زنانا چھے کمدنو منشتا دید زنانا منشتا ہے دید واجه نا دید زنانا سارا چھے کمدنو دید بچی موشابیات کلا کلا رازی کلا دید بچی موشابیات چھے کمدنو کلا مور سارا چھے ذکورت او نو صدر نشکل کې مشابهت شکل کې څه شه رنگ کې شکل کې عربي کې مشابهت عشی مدار مشابهت د وجود وجود د معنی نارازی د یو تو 880 د خاصه مشابهت بچی راځي بیان په روایت د مسلم کې دا سن دي چې نما الرجل غليظ ابيض دستری مانی چی دا نو چنگ دا و دا و سپین دا و مال مرعت رقیق اصفر او مانی دا خود دا نو نرم دا و زیعن دا فمن ایهی معالا چه کمی او دنینا غالبشی او سباقایا مخی لارشی نو یکونو منه الشباه و مشابهت دا بچی دا غصر راجی ناروید حجت اللہ کم ذکر کرو خدی کی چه اسباب زایریو لد اخلشتا وانا آیست رضی اللہ تعالینا قارت کانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابتی دا دو غسل جکم دنو زنی مسنون عمال ذکر گئی دو لامله نمخ کې چې ګمزه ورو او دس تاول بل ورستو راشي چې کمزایته په ریتی بدن باندې لگے درې د نوغذای دا چې ګمزه نه ده لامخ کېو کې دا چې ګمزه ته پلیتی لگے درې د لامخ کېو ویځه دا چې او بو اچا ونه سرا اغه پلیتی نور خورشي د لامخ کېو او مخ کې د عودا شوبا شاو لاله الله تعالی یو ذکر کړی دي چې دا مخ케 د توحید په کبرا نه توحیده څو وړو کې چې دا توحیده څو وړه ځان شي په توحیده کبرا کې او د دې ګمنلامنځو غیره را یاد شي دا داړه ځم شي لګه تطقطل معیکی ته ترمذی شرحه کې ذکر کړی دي چه بدهی که سر و حکمت داره چه در قرصه کې کرده او ده سکی دکه ایده داریک بزان با یوبار ده کې د ده پانچ خاطره ده که ده بدن گرمی تو دی اخیو که برداش نیکی و او شی مغسل خانه که با کوک شوی نخاق برداره چه مخ کې در طرفون د بدن سکی خووین زی لحسون بو بین زی مخ بو بین زی دا بدا چه کندنو دا اطراق پسگی ویزی ندیبا ورطا رور و جور شی لکا رور و بجور شی نو به بجور شي یخشی وکر چې چه به ببادن باندې و باچی برداشت کارو بے وطاو مسانی او تیب بی طور باون چه کندنو خاتارا نجی نو بادا آب شروب اقلاف غسلا یا دیسو میتو ازا کمایتو ازا لسولات لیکن او ما صلو رشق رسل القدامین و دیو دستی وقفی منزی کبانی منزی از دلال تبک سو بودی منزی سو بودی سو بودی منزی شاستی بودی منزی شاستی بودی دوری اشتران تزورت دیشتره دی. او درم فیقی زکر کردی او دی بودی نو زائده نیسی او بودی کبودی تسکی دی ارا جمع که دلی او لکه جامای مستعمله د ټوله سګی آجب کیږي نه سړی سګی وینځلګه بیا سټه کیږي رځ د خداره چې ګلफारي شینو ز درې دشي څومره تعالی حواځه له مکان چې دګیداو پښتا او بیا د څنګه نښپې سګی ووینځي او کانا مزیداره چې وېخونه چې تمزه څور وصله او کشو مرکان چې وېچول کش په ګت ازوی روانې وو بیا د خدامه نښپې سګی گویزی بناباردست که سمسلا نیشتی البته مصخ و رأس زورت نیشتی بسر مصخ و رأس زورت نیشتی زورت نیشتی زکر دیکی سر وین زیگن نو غسل اولاد که مصخا غسل نو غسل چه کنه مصخ دبقل سسو شامل شد لکه مصخ و نیکیس خبرانه کما اعتاد دول سراد سماری صلح صحابی و فلمه یا به زانګه غوته په پوغو کې نو په یو خپل به یا رسول share ندو وخته ویخونه اګه درنه شو بل راوغه سره ویټو ویخونه کې وواڅوله اوس خو سه به ما پرښکه په لوګیو دلاندې شي وو دري کې څه کفاره ته وو رسيله کا آغو هو او بو کامل دې نووي سرام باوال د دې تا شاؤل الله رحمه الله تعالى تعهد المغابن وي یعنی کوم ځای نت چې وبر سيدل ګراني راغی ته مقصر سوال مبارک سوال ثم يسوبر راسين ثلاث غرفات بها وواړه ولې پر سر باندې درې لپې درې لوتي او ستا صلیب نه پیجنې نبی اسلام مدرل پکې څکړي وواړول خبردای شي نو ثم في الظلم على جل د واړ او او خپل پوره با باه با باې او چې قه سړه واړافتل دسللم د یااب د او شرو به اوکه په ی سریا د قبلهټلو مع نه او ب منځل لاسونه مخیت نه کوونه چې کمنو لوخیته دغې د مخکې بهلاسونه و م چې لا د ل سپ اوځل مخې رو د غستې و پهلاسونه د او <وزرقا> بیا چې کندو لحسولان لوخی تاڑا ہے غزنده سپانی آڑا ہے نو او با بی پری تیگی مخ کینه ایک سپاکا سومای وفرغ بیمینی ہی علا شمالی بیابی پا خیلہ سوانی وبر آوار استے پا نو مطلب تا خیلہ سوانی وبر آوار استے دی گست کی بیوار دولی او فرج بی بگست پیوار دولی وقال سر برجو سمائ توزى و اني اباصل جل وعلا ما قال قالت ميمونه اوني ميمونه بي وي وضع النبى صلى الله عليه وسلم غسلا ما كيهول النبى عليه السلام لامب لو بو فسترته بثوبين سادر باندې مت پردو کړه زده مت په سادر باندې وګړه وصب على يديه فغسلهما وصب او نبیه سلام پا لحسنو بواراولین و لحسنو او منزل <سؤال> بیا سمم صبب علا ده فغسل او ما بیئ سمم صبب بیمینی حیلاشمالی فغسل فرجو فزرم بیده الارو نبیه سلات و سلام استنجاو پرا لاس وزمک راق کلف و او داسکی تیر شو سمم غسل او بیئو انزل ده لحسل را فمض مض او دسته کنا سو ما صحب علا راسی ما سا بگیو منو کلخبیم پریخو دی پونشو ازدائید مناصب نو کنا دایو کن تصطور پا گراری تی سلام پرده و تکڑی و شاید سی بای دوم را پرده ضروری دا چو سوگده سو دیریک اوبوری آنتا و تنخاری چو با دیریک نحکار ستا اوور نحکاري دومره پرده کا ک ده ثم صباله راسي بیا به سرو بهواړولې وفاظله جسري اوواړولې خپلبانې شمه ته نح بیاره دا غځای نه داته شو فغصله قدم اخبي وې فناولته نوث بندماولې تو وورله یو قبلپل م وړړ ک فلم یا خز د مطلب زانی وچ لکن مسالات تنش رو بعد روزو دا مخی تیره مطلب دی که تکلیفات دا جتا نیشتی و موسم تا گورا زان تا گورا صورتا گورا که چه اوچ که اگنو چه موچاوا کسی ما جوڑاوا او دا ما جوڑا چه فیشن جو کڑای تولیه دا سر پوکا چولی دا دا سر روانی لیل انجار جوڑا کڑا دا خوبست چه سمیلاوی کی پاقی بست مخوچاوا نبی علیہ السلام جوان کی تکالفات نو پس خلوی تکالفات تی مغربی تازیب لوی تکالفات تی آغای جا کبنن و خلقونا جوان خطا دا تولیو و گوری و بیا حسنا چه بپرسد آغا کیا غیب سجراسی منن مکنیتا فلا آلدو ثوبان فلم یا خضو فان ترقا ووان فضو نبی علیہ السلام از آئیری لحسون اللہ کتا سکو بساندلی باس او بیت سکو ب اور ان تو زیادہ ہیں والا اشر رضی اللہ تعالی عنہ اے شببی ہوئی قالت ان امراۃ من الانصار یقین الیاخذ الانصارنا صالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسیہ من الماحل تبوسو کد نبی علیہ الصلات والسلام نہ چداوس اللہ بن نسن بلا نہ نماز ضروری مسلی نہیں لگا حنیف صاحب موږ مواردات ته نو هغه وکاله چکم انوځي دا غو इंटरव्यू ورځي کو انو ما امتيانا ورسو ما رايوي ته وي چې موږ سره کیسو ورته مې رحماته چې ما وعده نه وکړم چې ما وعده نه کړم او ته جوړې سر دې نه غريګي تاسو دا خبرایي دا چې زلاله پاکستان چې وی وصول به ګلاسه توي وصول مسلبي دي نه ازګه صفای لزال الله با نور لکه جنابت جنابات نه بي دي نه دا سي ما خبره دو علمي مهپل نه جن مهپل نه لری فاشي وي غير په دې اوپر سپر بنا لګادې کوم لا لمبلی یاده سی یاده حیزه و جنل لمبلی یا کسنه په کې ده جامد و جنم لا عمل نه مني کذاب كلاس نه دا ټول چې ګمنه سړی کاولم نشي لګا سرو مولا ټوله مانی کاولم نشي مولا سره په بازار ښکاری به اخذ یتوم بګور و داسه مولا له اجازه سره بریتي بللورسکی کرو کم در خبر مناسب نیزنانا زامانو سرنستی آداغی بسا خلک مختصر غنتکی ہوئی بیشتی زیوارو گوری در تعلیم الاسلامو گوری در مسئلیس در قول دلویسی دی زرگی دی چه ابتمام سردانست در پا دست که جوروز که سرون اکای المحیز در دست بیماری در پا خضو با نرازی آداغ بللورسکی کروانی سی لگیائی آداغ در زامان مور سرنستی آداغ کنا وز یو ځای له غولا غری کی هر څو ذکرې شروع لګا انا خپل <سؤال> په بیا نو ځوان سربيخي په دښکاري سفینگیر علیمی نارا زنانو سره به باه کوته کی سدول غالي او استاد جی له ثمتا صلاه النبي رسول الله صلی الله علیه Suppose ko Nabi re salatu salam na نبی علیہ السلام نتا بوسکو من غسلها من المحيز چی دو حیزن دو غسل بارتی النبي اما راها نبی علیہ السلام وارتا طریقا خودلہ چی کیفا تختصیلو چی طریقا نبي غسل لسلا دوارتا نبی علیہ السلام سبرا بیاورتا نبی علیہ السلام وی خوزی فرصتا من مسکن فتطا حریبی یو تکرار آوالا چی کم دنو یاو کپڑا داوالس خذیفن ستم می مسکن یاو دار چ میسک مراد په مشهور میسک ندی دا چې کندنو جاذبہ کپڑا موراندہ دا که سپنجو په شابل دی کپڑا وی جاذبہ کپڑا چې کندنو اگر آوا اصلا نو پھر ستم می مسکه نہ کپڑا دا زا گوه چه اغیق غریبانان دورا مشک مش دی گراندی گا مشک دی دی گراندی مزدر گولو بازی اختولادا او بیای چه کندر آغا خلقه دیو و فرچ کری لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه لگه اصدر کسراو دا قیسر داو خلقه دیوه جنزل دانا مراد دادا ماسکه مراد داد چه فرسطن ماسکتن چه آقا چه کم نره ماسکه وی ممسکه یعنی جازبه وی جازبه قبلته مرانده یازلی وی چه مطلق و خوشبه مرانده لکه لکه عود نه ده عود تی اطلاق خویو پا خاص عود باندیسی دی کی گی اگه خاد خودوین دانده چه مطلق و خوشبه تسوی عود وی. مطلق خوشبو ده سوې او السلام و مطلق خوشبو ده سوې دي او دي توایي دي دا مطلب داو چې دا غسل لارښتو خاوه حاجې کمنو د دا دامه الحيز یو قسم وجمي او بدوي دي دا غي بدوي ازاله د بارا سو خوشبو یې چې څنګه استعمال وکړي خوشبوئی اصیز استعمال که چه آغا تی کمدنو اغا سر ختم شي نو نبیه سلامتوی فتوتو حریبی ها باقی بانه چه کمدنو تو تا کزان په پاک که دغی جنیو توی کیفا تا تا هورو بی ها وی زان بپسنگا پاکو ما نبیه سلامتوی تا تا حریبی ها قالت ویسنگا چه کمنون آتا تا آران نبیعی سلام ویسنگا چه سبحان اللہ تطور نبوئی گی لکا پریپتیکل خودتا نسم کولی تطور دو, دو پریپتیکل سبحان اللہ تطاہ دریبی ها زان چه کمنون فاکا نفت تزبتوها ایلیا آئیشا بیوئی بی بی مروح انتظام کارا راہ کنا چه سنگا نبیعی سلام بسین قدرشی کیفا و کیفا پیابی از انتا بوسونا که فت تزبتوها ایلیا څان د میراکل ورته ممي تبتغي بها اتذكر ما چې کوم ځای د تاسو سبحګومان باندې چې کومنه د وینی اثر راشه ده نه نو هغه ځای چې کومنه صفاکه ودایا قبل الغسل لا قبل غسل هر چې غسل لانی کړي اول چې کپڑا راواله او کوم ځای د بدن شاشه نو راګه چې کومنه وولاندکې یو کپڑا هغه ځای چې په بدن صفا کا. پس تا اغیر نولان با. یا چه ده اولان بل نو که او بچه ده کمی کوزی وی او دا اغیر کندنسو دو ویلی ساسارات وی ساسارات وی نو اغیر کندنو لگا بجازیب که بڑا باننی. اغیر سکا وچکا صفای که چنور بدن جه کندنس خانی شی. او ایابی خوشبوی ناساراتو لگا. چي اړين سره چې ګوندنه په ودوي موجبات لو وصل نه يو هي څو دا موجبات لو وصل نه فاروق رضی الله تعالی عنہ قال اوته رسول الله اني امات اشد رفقاسي دا مشهوره مساله چې هغه څنګه دا, دا کونساي فرانسوله مساله دا سپيړه کې ویل دا سړې کونساي پراني دي ته سړې کونساي کړې ني سړې کونساي سكي راځي دي زګا چې دا د سړې کونساي معبود ني دي نو ته پراني دي زراناو کونساي همیشه او ویله ګرایې وخت وغټي ما غيوا وان صاحب باندې دینه وکست سخت دې وی او بولان دینه دې لري سست کی یاري پراننه او په نامي ویلو ته ور رسیدل شي به پر رسول د اجازه نشته پر رسول د جګمن بیاج نشته زه دا څه کوم چې زړه کلا کې ترمن کونساي د سخت په ارشुद्ध جوګنرې ګل کوښه زه کلا کې کوم نو خکلکه دعاکو ملکا کنساکو مر افا انفظوه لغسل الجناب جناب رد دو غسل لواجن ازکو لاغوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبی اللہ لہا حمزہ غلطت اس طرح کس طرح دیکھ فقالا لا لا, لا سیدی زمان نسوان سازی کمدان قائق علا دی لہا غلطت فقالا لا نبی صلی اللہ علیہ انما يكفيك ان توفي على <سؤال> راسك سراسه حسيات كافر الغزا چې وسطار باندې ته لريږي وګواړای مطلب تيقن دي او تاخذ المغابن دي چې د غزایم ته وګورېسېsumه ترفي زين عليك الماء بهاواړ احسان باندې نزن پاکي وانا رسول <سؤال> نو نبيي اسلامي تعوذوا بالمد پایو موذ ابو بانیو داسکو ویاق تصری بیسوا در تللو مساله نه چتو غتلی پاور کی لوخو سو لوری زنه لوخی دبنسی اوی زنه دوی اوګیوی نا استقلفاتنو وبسوم به به قران کو وبسوم به تلل کول ایمان کول وبو کیس کول کول نو فرصت یوجا او غیقی بچری غنم اچول یوم مت غنم بگی سکیده را دل قرور بگی یوم مت سکیده را دل او فا اکا جام کی جسو رو برات لی او دور او بانی با السلام او دست او جد اصواء کم لوخیو تسیشی اصواء کم لوخی او فا غیق بانی السلام او سلام غسل کن سبی کن بس دیری ویتون در تشریع ننات تسنه تشریح مده دیکھ اس طرف دم را مساله دا چه نبیه صلاته السلام پا اوبو کی نبا اودس کی نبا لامبرو کی اسراح نکا چه دا پا دیگیا او جگلو جگلو جگلو جب. جگلو جگلو دوین دا غسل الجنابت ته کچر تذر تبرید غسل وی سڑے پزان بانے دیگو باچی و سفر ورنو وفتی شریف رحم الله تعالی علی سالہ اوزان شرعیه غریږي چې ګنده نو دا موضوع او سوالونه د تفصیلات دي کلي د صاحب کتاب سره برابر کړي وان موازه دقالط قال عائشه كنت اتصلو انا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نووی صلی الله علیه وسلم باودس من انا واحد دیولو خنا بيننی ووب نه چې زما دغه ارمان زو فایباادرلي حله دالیلی قالت غماجنبا د دا مسلا غوب